wa kullu ladiatin dalalah wa kullu dalalatin finnar ma'asyar muslimin para pendengar radio Rojak yang berbahagia alhamdulillah untuk sekian kalinya Allah Subhanahu wa masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali berjumpa kembali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 harapan ke depan yang bisa kita uh, laksanakan baik ikhwan wa akhwatiillah azakumullahu bilislam nadukul al-an kita masuk sekarang fi darsina al-yawm hadihi leila pada pelajaran kita malam ini safha khamsata asyar tadi sebelumnya kita akan sedikit merajah tapi dahulu sedikit mengulang pelajaran yang telah kita lewati antum semua lihat halaman safha unzuru safha ifna asyar Unzuru safha 12 Antum lihat halaman 12 Ad-darsus 3 Baik kita akan sedikit meraja Istamik atum akarir Saya minta antum -an ikuti setelah saya ucapkan Istamik atum akarir Baitun al-baytu Baitun al-baytu Qalamun <tuh> al-qalamu Qalamun al-qalamu كِتَابٌ الْكِتَابُ كِتَابٌ الْكِتَابُ طيب جَمَالٌ الْجَمَالُ جَمَالٌ الْجَمَالُ طيب الْقَلَمُ مَكْسُورٌ الْقَلَمُ مَكْسُورٌ الْبَابُ مَفْتُوحٌ الْبَابُ مَفْتُوحٌ, الباب مفتوح. الولد جالس. الولد جالس. والمدرس واقف. والمدريس واثقٌ، الكتاب جديرٌ، الكتاب جديرٌ، والقلم قديمٌ، والقلم قديمٌ، الحمار صغيرٌ، الحمار صغيرٌ، والحصان كبيرٌ، والحصان كبيرٌ، الكرسي مكسورٌ، الكرسي مكسورٌ، المندب وسيخٌ.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 Walwaraku khafifun Al-labanu harun Al-labanu harun Al-qamisu nazifun al Baik Saya hmm. minta satu ikhwan membaca Lalu Diterjemahkan Per kalimat Saya ingin baca Saya ingin baca Saya ingin baca الدرس الثالث pelajaran ketiga na'am baitun al-baytu mubasharatan maqsus saja rumah kitabun al-kitabu buku na'am qalamun al-qalamu na'am qalamun jamalun al-jamalu qata na'am istama' al-qalamu mansur wa banituhu fata na'am al-babu maftuhun Pintu itu terbuka nah. Al-Waladu jalis Anak kecil itu duduk Wal-Mudarris waqif Dan bapak guru itu berdiri nah. Al-Kitabu jadidun Wal-Qalam qadimun Buku itu baru Dan pulpen itu lama nah. Al-Himaru sagirun Wal-Hisan kabirun Ayat wal Wal-Hisan kabirun Nah Keledah itu kecil dan kuda itu besar. Nah. Al-kursi maksurun. Kursi itu patah. Al-mindil wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'un baharidun. Air itu dingin. al qamaru jamilun, Bulat itu bagus. Nah. Al-baytun koribun. Rumah itu dekat. Wal-masjidu ba'idun.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 Contohnya jadidun bidduhu lawan katanya qadim qadim jadidun bidduhu bidduhu artinya lawan katanya bidduhu qadimun Lalu di sini ada saghirun bidduhu lawan katanya kabirun ahsantum kemudian ada baridun bidduhu ha ha harun Ma mana baridun dingin harun Panas. Panas Barakallahu fikum Masya Allah Antum semua Alhamdulillah Muraja'a di rumah Dan insya Allah Membelahan Para pendengar Dari roja Semuanya insya Allah Telah mengulang kembali pelajaran Sebelum kita bertemu pada malam ini Baik Ada Al-Kalimatul Jari'dah Unzuru Safha Arba'ata Ashar Unzuru Ya Ikhwan Antum semua lihat Safha 14. Halaman 14 pada bagian paling bawah ada beberapa kata yang diletakkan dalam kotak. Al-kalimatul jadidah. Ana minta antum akhy, ba' antum baca dengan memperhatikan harakat huruf atau tanda baca huruf terakhir. Fadab. Al-qamaru. Al-qamaru, mumtaz. Jadidun. Mumtaz. Qadimun. Naam. Wasihun nah. Sekali lagi, maraton akhara ya akhi Sekali lagi Wasihun Wasihun, khak Wasihun nah. Na, Naam Nadifun Maraton akhara Sekali lagi Nadifun Dha Nadifun. Nadifun Naam Harun Harun, yakfi Taip Ah. Istanir, teruskan akhi Andum coba Tidak mengapa salah Beridun. Naam ساهرن نعم كابيرن نعم مفتا مفتون نعم مكس مكسور ممتاز جيد بارك الله فيكم الأخير أنت يا أخي الكريم ثقيل نعم خفيف جميل واقف جالس طيب ما شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله طيب ندخل الآن كده ماسوس كرر في صفحة خمسة عشر Halangan 15. Antum yang punya buku Ikhwan Akhwat para pendengar radioja antum bisa lihat pada halangan 15 Safah Khamsata Najmun istimewa jiran, istimewa mujirin. Darkan baik-baik. Najmun an Najmu, Najmun an Najmu, diikun Ad-diku Dikun ad -diku. Rajulun Ar-rajulu Rajulun Ar-rajulu Talibun At-talibu Talibun At-talibu Antum Ta at -ta hmm. lihat di sini Antum di sini di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 Tanda baca atau harokat huruf terakhir menjadi tunggal, tidak lagi menjadi tanwin. Lihat, najmun, an-najmu, dan seterusnya. Dan insyaAllah, mufradat ini bukan mufradat yang baru. Alisa Kadhalik, bukankah begitu, ikhwan? Bala. Pelampanya Alisa Kadhalik, bukankah begitu? Antum jawabannya, bukan naam, jawabannya? Bala. Bala. Ya. Baik. Istamik jiran, anda teruskan istamik jiran, dengarkan baik-baik. Wahid Tentu niat Ada tanda uh, Ada angka Dalam kurung Ada angka kecil dalam kurung Wahid An-najmu Ba'idun An-najmu Ba'idun Ithnan Ar-rajulu Wa'qifun Ar-rajulu Wa'qifun ثلاثة رقم 3 السكر حلو السكر حلو أربعة رقم 4 الطالب مريض الطالب مريض خمسة الديك جميل الديك Jamilun Taib. Kita cuba kan nombor lima dulu. Kita ulang kembali dari awal. Nanti lihat nomor satu. Wahid. An Najmu Ba'idun. An Najmu Ba'idun. Ma mana An Najmu Ba'idun ya kawan? Bintang, -bintang, jauh. Itu. Bintang itu jauh. itu jauh. Ba'id jauh. <laughs> Iftnan Ar Rajulu Wakifun. Ar Rajulu Wakifun. Ma mana Ar Rajulu Wakifun? Orang laki-laki dewasa itu Waqifun Berdiri As-sukaru hulun As-sukaru hulun Maman as-sukar Gula nah. Alhamdulillah semua mufradat anda perhatikan Yang telah kita baca Bukan mufradat yang baru insyaAllah As-sukaru hulun Gula tersebut atau gula itu Hulun, namanya hulun Nah ini mungkin yang baru Hulun Alhulun, manis. Alhul, manis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad dunia, hu, hulwa tun manis lagi indah. Artinya, uh, menipu dan merayakan. Di sini asukaru, As hulun, gula itu manis. At talibu, ah ma mana at talibu? At talibu, murid atau At-Tirmidhu At-Tirmidhu dan At-Talibu memiliki makna yang sama At-Talibu Maridun Mereka maridun, ikhwan? Sakit Mereka nah, maridun, sakit At-Talibu maridun Murid itu sakit Baik, al-an Istamik, ثumma kariru Istamik, ثumma kariru Dengarkan, Allah, untuk ikuti sama-sama, ikhwan Najmun an-najmu Najmun an-najmu ديكن اديكو ديكن اديكو رجلن الرجلو رجلن الرجلو طالبن االطالبو طالبن الطالبو طيب النجم بعيدن بعيد. بعيد. بعيد. الرجل واقفن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 baik kita lanjutkan istama' jayidan istama' jayidan dengarkan dengan baik adiku ad jamilun adiku ad jamilun nama ana adiku jamilun ay jago itu jamil enggak bagus, bagus bagus. Nah, atau meletakkan karena bagus ini di di tempatnya masing-masing. Kalau binatang tidak mungkin binatang itu ya. ganteng, tidak. Ya lah, <laughs> tidak adikku anjantan itu. Bagus. <tuh> ad daftarun jadidun. Ad daftaru, je ad daftar mana? Ya, daftar, ikhwan. Ad daftarun jadidun. Ad daftar? Buku. Daftar buku. Daftar buku. buku. buku. buku. buku. Beberapa eh, penggunaannya kadang berbeda dengan Alkitab. Alkitab ini Antum megang, Alkitab. Buku pelajaran Bahasa Arab, Buruh, Sulugah, Antum bilang ini Alkitab. Tapi kalau Antum punya buku tulis, maka Antum bilang Addaftar. Atau Al-Qurrasah. Addaftar atau Al-Qurrasah. Jadi Addaftar kadang bermakna sama dengan Alkitab, tapi kadang Addaftar maknanya buku tulis. Addaftaru. Dan seperti yang dimaksud di sini adalah buku tulis Ad-daftaru artinya Buku tulis Ad-daftaru jadidun hmm, Jadidun bukan kalimat baru insya Allah Jadidun baru mm -hmm. Ad-tajiru ghaniyun Ad-tajiru ghaniyun hmm, Ad-tajiru, bagaimana ad-tajir? Pedagang. Pedagang. Pedagang Ghaniyun Kaya. Kaya. Kaya Nah, Ghaniyun artinya Kaya, Kaya. Nah, Santai Rani, pedagang yang, kaya. yang kaya, masya Allah. Adukanu ad mafthuhun, adukanu, ad mana adukan? Ad Toko, atau, atau warung. Adukanu ad mafthuhun, mafthuh, mana mafthuhun? Ah, terbuka. Toko itu terbuka. Alwanadu fakirun, alwanadu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 Al-waladu faqirun At-tuffahu ladhidun At-tuffahu At-tuffahu ladhidun At-tuffahu at apa makna at-tuffahu Apple At-tuffa artinya Apple Ladhidun ladhid ah lezat lihat ada sedikit kemiripan dengan bahasa kita ladhidun lezat At-tabibu Tawilun At-tabibu Tawilun at mana at-tabibu, eh, kawan? Doktor Tawil, orangnya tinggi Tawilun itu tinggi At-tabibu tawilun Doktor itu Tinggi Tinggi fisiknya, maksudnya Walmudarrisu wal Walmudarrisu Qasirun, mana kasirun? Pendek At-tabibu tawilun Doktor itu tinggi, walmu derisu, kosirum dan guru itu pendek. Ya, bisa jadi dokter itu dari Eropa tinggi tinggi, dan bisa jadi guru itu dari Asia rata-rata Indonesia lebih pendek. Wallahu a'lam. Baik anak ulang sekali lagi, kita pahami sama maknanya. Adiku ad jamilun, adiku jamilun. Mana adiku ad jamilun ya, kawan? Anja go itu? Bagus, asantu. Ah, Adaftaru Ad jadirun, adaftaru Ad jadirun. Ntar hmm. je mihwan. Ya Buku tulis Buku tulis itu baru asan tu. at gonion. Pedagang Pedagang itu gonion. Kaya. Kaya. Adukanu mafthun. Ntar je mihwan. Toko itu terbuka. terbuka. Al waladu faqirun Anak kecil itu fakir fakir miskin maksudnya At tuffahu ladhidun Apel itu lazat lazat hasan tum At tabibu tawilun Wal mudarrisun qasirun guru itu pendek Guru itu pendek masyaallah barakallahu fik Kita baca sama-sama ya akhwan Istami' tsum اديكو جميلون اديكو جميلون الدفتر جديد الدفتر جديد التاجر غنيون التاجر غنيون الدكان مفتوح الدكان مفتوح الولد فقير الولد فقير Tufahu lazilun. Al Tufahu lazilun. Al Tabibu tawilun. Al Tabibu tawilun. Wal Muderisu qasirun. Baiklah ya, kawan. Kita ulang kembali dari awal, dari semuanya. Dari awal. Najmun an Najimu. Najmun an Najimu. Dikun ad Diku. ديكو الديكو رجلن الرجلو رجلن الرجلو طالبٌ الطالبُ طالبٌ الطالبُ النجمُ بعيدٌ النجمُ بعيدٌ الرجلُ واقفٌ الرجلُ واقفٌ السكرُ حلوٌ السكرُ حلوٌ ما من حلو يا إخوان؟ مانيس مانيس الطالبُ مريض. <Sap> Allahribu Maryam. <maribun> hmm. Mama mana Maryam? Sakit, sakit. <laughs> Adiku ad jamilun. Adiku ad jamilun. Adfftaru jadidun. Adfftaru jadidun. Mama mana -ma adfftar? Buku tulis. Buku tulis. Atajiru At goniun. Atajiru At goniun. Antum hmm. lihat di sini goniun. Mama mana goniun? Kayak. Kaya. Adukanu mafthuhun. Ad-dukhanu masṭūḥun. Al-waladu faqīrun. Al-waladu di sini lawan katanya dhuḥū? Wanīyun. Faqīrun dhuḥū lawan katanya? Wanīyan. Ahsantum. At-tuffāḥu ladhīdhun. At-tuffāḥu ladhīdhun. Māmā at-tuffāḥu ladhīdhun? Lapaz ladhīdhun. Lazaq ladhīdhun. At-ṭabību ṭawīlun. At-tabibu ta'irun Walmudarrisu Walmudarrisu Qasirun Walmudarrisu Qasirun Baik Ya kawan, sebelum kita masuk Tamrin Latihan mungkin sedikit di Baik, ya. bagi para pendengar jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah jenis yang berikut ini Dalam Tamrin Di 756 AM فوت الاسلام الله سبحانه وتعالى بالفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصير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 Untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu, ia tidak harus belajar. Gak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu. Gak mungkin. Sesungguhnya manusia tidak berlahir dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil. Dalam keadaan bodoh. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka.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 Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah'un mudahkan jalan ke surga, kata Rasulullah SAW. Waman saraka tariqan yang kami sufihi ilman sahhalalwa yang hitaraiqan ala jannah. Berlangsung siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah'un mudahkan jalan ke surga. Hadith ini sahih diwakil ala Islam muslim.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 anda bisa menghubungi di 8236543 sekali lagi di 8628236543. Tae Pritangkasat. Assalamualaikum. Salamualaikum. Assalamualaikum malam Bapa dengan siapa Umi di mana? Umi Rafi bumi Anggrek. <coughs> bumi Anggrek. Bekasi ya? Iya. Tae ya, Umur Rafi sudah punya bukunya? Sudah. Sudah lah. Alhamdulillah. Bagitu sudah mendengar tadi Umur Rafi ya? Alhamdulillah. Ya. Sudah. Tae alang istimewa ini semua dengarkan kemudian ikuti Najmun An-Najmu Najmun An-Najmu Ma mana An-Najmu Rafi? Bintang Bintang Ahsant Rajulun Ar-Rajulu Rajulun Ar-Rajulu Ma mana Ar-Rajulu? Orang laki-laki Dewasa. Nah. Dewasa Dikun Ad-Diku ad -diku. Taib Talibun At-Talibu Talibun At-Talibu Nah. Tahib. An Najimu Baik Dun. An Najimu Baik Dun. Arrajulu Wakifun. Arrajulu Wakifun. Asukaru Hulun. Asukaru Hulun. Tahib. Maman Asukaru Hulun, Mu Rafiq. Gula itu manis. Masha Allah. Atalibu Maridun. Atalibu Maridun. Maman Maridun? Sakit. Nam. Adiku Jamilun. Ad-dīqu jamīlun Ad-daftarū jadīdun Ad-daftarū jadīdun At-tājiru ghanīyun At-tājiru ghanīyun Man manā ghanīyun Saya Naam Ad-dukkānu maftūhun Ad-dukkānu maftūhun Naam Manā ad-dukkān Toko Toko asan Al-waladu faqīrun Al-waladu faqīrun At-tuffahu lazizun. At-tuffahu lazizun. Nama. At-tabiibu tawilun. At-tabiibu tawilun. Wal-mudarrisu qasirun. Wal-mudarrisu qasirun. Baik. Terjemahkan umur Rafi yang terakhir ini. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Muntas. Barakah Allah. Alhamdulillah cukup. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mungkin satu perempuan lagi Obam, Kita berikan kesempatan bagi Antum <tuh> Di 8236543 sebelum kita masuk ke Tamrin Baik, Assalamualaikum Halo ya, Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Umi, di mana? Dengan Umu Akmal di Depo oh, ya. Baik, Umu Akmal sudah ada bukunya? Sudah nah. Istami'ai Tumma Kariri Dengarkan, kemudian ikuti nah. Najmun An-Najmu Najmun An-Najmu Naam Dikun ad-diku Dikun ad-diku Baik Tolong diteruskan Om Wakmal Rajulun ar-rajulun Naam Tolibun at-tolibun Naam Lanjutkan Setempat An-Najmu Baidun Naam Ar-rajulun wakifun Ma mana ar-rajulun wakifun? Orang laki-laki dewasa Wakifun Berdiri Naam Setempat teruskan As-Sukaru Hulwun Naam At-tolibu maridun Maridun Maridun Namanan maridun Umum Aqbal Sakit Sakit Ahsant Istamir Adiku Ad jamilun Naam Addaftaru jadidun Naam At-taziru gomiyun Muntaz At-dukanu maftuhun Naam Al-waladu fakirun Naam At-tufahu Lajizun, taip At-tabibu ta'wilun Wal-mudarwisu kosirun Baik, Hukum akmal, uh, anda ingin menanyakan beberapa hal uh, Lawan kata dari wakifun Wakifun berdiri Lawan katanya, jahilun Jadidun, dit-duhu, lawan katanya Dit-duhu, kodimun Jad. Muntaz Uh, fakirun ditahu. Gonio. Muntaz, barakallah fitum. yakfi, cukup. Cukup ya? Makasih paksa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa Rahmatullah wabarakatuh. Terima kasih. Tapi kita teruskan. Tamarinu, <coughs> tamarinu, latihan, latihan. Ikorak, waktab, ma'abuti awakhiril kalimati. Ikorak. Mana ikoraknya, Ewan? Baca lah. Sebagaimana dalam surat al al-Alaq, ikra, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Rabbikaladikhalak. Ikra, waktu, waktu, uh, memanah waktu, tulis dan tulislah, tulislah Ma'a dengan babety dengan menulis, dengan memastikan apa namanya uh, awal akhir kalimat, tanda huruf-huruf uh, terakhir pada kata-kata berikut. Nah ini tugas antum ini, antum yang baca. Tayyeb, nah, hmm? ma mana nak rasa? Ma Saben bete, Ikhwan Studio, terfazan. Hm, anta yang kelir, fadzal. Albabu. Nah, mana mana albabu? Pintu. Pintu, asant. Hm, istemir, teruskan. Atta at at atta jiru. Momtaz, ma mana atta jiru? Pedagang. Pedagang, asant. An najemu. An najemu. Nah, Terjemakan, terjem, terjem? Bintang. Nah, istemir. Al komaru. Ad-dikun Maman al-qamaru, ya ikhwan Bulan Ad-dikun Ayam jantan Ayam jantan, ya kifir, baik, barakallah Fadal ya akhir-akhir, dikira Al-ma'u mm, Al-ma'u, maman al-ma'u Al-ma'u, ah, al-ma' Al-ma' Ayam al sarir al sarir hmm, masih ingat al ya kawan? Nah, ini pelajaran yang cukup jauh ini al sarir ini nah kalau tidak مراجعه akan lupa nanti nah, al sarir kasur Panjang atau ranjang nah al bait al bait benar rumah. rumah al masjidu nah masjid nah ar rajul ar -Rajulu. ar rajul orang dewasa orang dewasa asak asakru Ah as-sakar as-sukar as nah. gula gula aw wa raqu al-waraqu al-waraqu al-waraqu al-waraqa kertas kertas ah santa barakallahu fikum masyaallah al-waraq kertas uh, sedikit tadi uh, mohon hati-hati jangan membaca as-sukar dengan as-sakar nah, as-sakar <laughs> itu maknanya adalah Syakar. mabuk Diga, mabuk Diga, Sukar. sukar. Sukara. Sukara. Mabuk. Baik Ah, kita masuk ke halaman 16. Surah Sibt ayat 10. Imla il farad. Imla. Ma mana Imla? Isilah. Isilah. Al farad. Ma mana al farad? Titik-titik. Hmm. Al farad mana?nya Asalnya artinya tempat yang kosong. Di sini maksudnya tempat titik ini fi ma eh, dalam hal-hal berikut biwad'i biwad'i bi, bi, bi dengan wad'i meletakkan kalimatin kata munasibatin. Manna munasiba? Cocok. yang sesuai. Anak ulang imla'il faraq fi ma yali titik-titik berikut biwabai dengan meletakkan kalimatin munasibah kata atau uh, kata yang sesuai wahid hmm. antara akhir-akhir fadil titik-titik ganion arrojulu ganion arrojulu ganion antum bisa sebut apa saja arrojulu ganion jawabannya kemungkinannya banyak tidak hanya satu arrojulu ganion ada yang bisa memberikan jawaban lain fadil ya sekali lagi At-ta-jiru ghaniyun. Ahsant. Bagus. Cuma hanya perlu diperbaiki sedikit. At-ta-jiru ghaniyun. Nah. Baik. Siapa lagi yang punya jawaban lain? Al-waladu ghaniyun. Mungkin. Al-waladu ghaniyun. Dan seterusnya. Al-ustadu ghaniyun. InsyaAllah. Al-ustadu fakiru ghaniyun. Baik. Baik. Ithnan. Nomor dua. Nomor dua. Titik-titik. Hulwun. Hmm. Hulwun. Nah. As-shayyuh As-shayyuh As-shayyuh as Teh, Teh. Teh. Nah, Belum kita pelajari as-shayyuh ini Tapi Alhamdulillah kata baru muncul <laughs> Apa lagi? Al-Labanuh Al-Labanuh Hulwun Al-Labanuh Hulwun hmm. Apa lagi? Banyak banyak kemungkinan Al-Khubzu al oh, Belum kita pelajari Dengan kalimat hmm. yang sudah kita pelajari Dengan kata yang sudah kita pelajari di sini Ada al ma'u. Hulwun atau uh, as-sukkaru fulun nastrusnya alhamdulillah nanti insyaallah bagaimana para-para yang biasa nanti mendapat giliran untuk menjawab Salah dititik Titik-titik mariidun hmm. ay akhwan ar-rajulu mariid ar-rajulu Al mariidun al-mudarrisun Al mariidun nah al-waladu mariidun dan seterusnya mana mariidul sakit sakit <coughs> penting ini apa penting memahami Kata yang ada di sini Karena kalau tidak paham uh, Antum akan surat untuk menjawab Sebagaimana pepatah Atrah Arab mengatakan Fahmus su'al Fahmu as su'al Memahami so'al su itu Misful jawab setengah daripada jawaban Artinya kalau Antum sudah paham makna uh, Satu kata nanti isyarat Antum bisa melengkapinya dengan makna yang lain Arbaan nomor empat Ladhidun Ladhidun huh? At-tufahu At ladhidun Ad-Diku Ad-Diku Ad-Diku ad ya sudah yang sudah masak Tentu saja Ad-Diku Tidak ad yang masih hidup Tidak Ad-Diku sini Maksudnya adalah ayam sudah dipanggang Masya Allah Ad-Diku Apa lagi? Al-Ma'u Al-Labanu Al-Labanu Ad-Labanu Ah Santa Barakallahu Fikir Baik Khamsah Khamsah Titik-titik Tawilun Nama mana tawilun? Tinggi Tinggi ha. Jawabannya? Jawab Al-tabibu Tawilun Mungkin ha. Al-rajulut Al Tawilun Al-waladut Tawilun Banyak. Banyak sekali Mungkinan Alhamdulillah okay. Sittah Titik-titik Kasirun hmm. Kasirun Ma mana kasirun? Hmm. Pendek Pendek ha. Fadal Manujib Siapa yang menjawab? Al-mudarrisu Al-mudarrisu Kasirun Mungkin ha. Ad-diku Ad-diku Kasirun Mungkin Ad-diku Kasirun Baik Haa <laughs> Baik, kita berikan kesempatan untuk para penengah untuk menjawab. Ya, silakan bagi para penengah yang ingin menjawab pertanyaan di Kita angkat satu penumpang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ahmad di Rolumbu. Umu Ahmad ada bukunya? InsyaAllah ada Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kita masuk halaman berapa Umu Ahmad? Halaman berapa Ustaz? Hal halaman berapa sekarang kita ini sedang belajar? 16. 16, baik. Kalau begitu Umu tahu... Uh, soal yang bersama kita baca Iya. Ya Fadhal umu Baca nomor 1, 2 dan 3 Tafadhal At-tabibu at ghaniyun Baik, muntaz Al-labanu hulun Al-labanu hulun Salata Al-waladu maridun Al-waladu maridun, Masya Allah Bisa meneruskan umu? Tafadhal, silakan. At-tufahu ladidun Muntaz ah. Al-rajulu Tawilun. Al Rajul Tawilun ah. Al Akhir yang terakhir. At talibu Fakfas Al Sirun. At Taalibu. Al Sirun ah. Sampa. Eh? Ya. Barakal Allah Sirun. Cukup. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruslahkan peninggal yang lain di belakang Ummu Ahmad di 823 6543. Kita angkat kembali sah. Selamat. Ya silahkan bagi para peningkat 823 Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa akhir? Dengan <coughs> Satria Norogom Satria Norogom ya, Satria Antun ah, sudah punya bukunya akhir? Alhamdulillah InsyaAllah ada cok. Alhamdulillah Saib Fatalia Asatria ah antum mulai uh, Yang nomor satu saja nah, Semuanya antum jawab Tepat-tepat Dengan kalimat yang berbeda Satri. Silakan dengan kalimat yang berbeda tentu saja Tidak dengan jawaban yang tadi bahwa saya disebutkan Ummu Ahmad Ghaniyun kaya, Ghaniyun kaya. Al waladu goni. Muntaz. Hmm. Ah. Ifnan. Allah banu halwon. naam. Ada jawapan lain? Ah, sama halwon. Almahu halwon mungkin taib nah. jait. Hmm. Teruskan. Oh, mm, maridun. Maridun mana nama maridun? Lupa Masya Allah, Masyaallah. Maridun. Antum ah, ah. kena flu. Ha, ah. maridun. Paket. Naam. Oh, nah. <coughs> mm. atermizon maridun. Ah, sekali lagi sekali lagi ya, akh? Maraton At-tilmidzun maridun. At-tilmidzu. At-tilmidzu maridun. Hmm, nah, ente ingat kaidahnya? Jika isim sudah masuk alif lam, dimasuk alif lam, maka tidak jadi tamyiz lagi, tapi menjadi tunggal. At-tilmidzu. Tayib. Terus kan? Istamirrah, Astathriya. At-fahu ladidun. Taib. Masya Allah Mana ladidun? Lazaat. Lazaat, barakallahu fikum. Terus kan? Al-mudarrisun tawilun. Naam. Alwaladu qasir. Al Alwaladu qasir Masya Allah fikum. Cukup. Ya, berkasi, Assalamualaikum. Walaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya dapat telepon kembali ke 8236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, dengan saya Bu. Halo, Sedikit-sedikit ya, Kang. Ya, Bu Mayar. Di mana? Cilandeuk. Eh, ada bukunya? belum punya belum punya okay, tapi ya. tadi, tadi sempat mengikuti ummu mer ya iya ngikutin aku penai itu istilah titik-titik ah alhamdulillah baik ah, saya berikan kalimat terakhirnya ummu ya heeh mm -mm. yang ini ummu yang menjawab iya eh uh, ghaniyun ar-rajulu ghaniyun baik ana cakapmu tidak tidak urutan ini tidak masalah ya. insyaallah baik ah coba apa, apa Kowilun. Uh, Albabun tawilun. Albabun tawilun. Uh, mungkin mungkin bisa, bisa. Tinggi dia, mungkin. Masya Allah qasirun. Uh, mana Kasirun, ummu? Uh, uh, Pendek. Pendek, hm. Eh, uh, ar-rajulu qasir. Ar-rajulu qasir. Terakhir ummu. Yes. Yeah. Mari bun. Al-waladu mari bun. Tayyib barakallahu fik. Cukup. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum <tok>. Standar. Satu lagi, tapi kita angkat kembali di 8236543. Satu kesempatan bagi para pendengar untuk menjawab pertanyaan Di tamrin yang kedua, pembahasan bab yang ketiga ya Baik, silakan, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Ya, silakan sudah masuk Assalamualaikum Halo Tapi terputus bagi antum para pendengar roja yang ingin menjawab pertanyaan pelajaran ketiga Ya, poin yang ketiga, sebab yang ketiga, Tamrin jumlah ilford of one ya, yang kedua ya. Baik. Assalamualaikum. Ya terputus. Silakan kembali di 8236543. Tapi kita angkat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa kamu di mana? Yang kamu Arina di Cibitung. Waalaikumsalam Arina. Ada bukunya kamu? Ada. Ustaz Baik. Anak acak kamu ya, Biar sesuai dengan Urutan di buku. Bahkan mungkin akan ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak disebutkan di buku ini yang disebutkan. Eh, maftuhun titik-titik Ma maftuhun. Maana maftuhun umu? Terbuka. Terbuka. Hmm, bagaimana jawabannya? Apa saja yang bisa terbuka? Al-al-babu. al, al, -babu. al -babu. Teruskan. Al babu maftuh. Mumtaz, barakallahu fika. Baik, ee uh, soal yang kedua, soal tsani. E uh, jadidun. Mana jadidun ummu? Jadidun baru. Heeh, ah, baik. Hmm. Bagaimana jawabannya? Titik-titik jadidun. As-sariru jadidun. Masya Allah mumtaz. As-sariru jadidun. Baik, soal tsalits, soal yang ketiga. Um... <tai yes> Baik, waqifun mana mana Wakifun? Berdiri. Berdiri. Paip, jawabannya? Al-Mudarri'shu Wakifun. Montaz. Al-Mudarri'shu Wakifun. As-Su'alul Akhir, soal yang terakhir. Umur. Siap? Ya. Yeah. Hulwun Hulun. Ma mana mana Hulun? Titik-titik? Hulun. manis. Manis. Ah, top Al-Mau. -uh. Masya Allah, muntaz Ya Kfi, cukup? Ya, makasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, kita masuk ke latihan ketiga Ikhtar Kalimatan Minal qa'imati ba' Tunasibul kalimati Fil qa'imati alif Ikhtar Ikhtar, pilihlah Ikhtar artinya Pilihlah. Kalimatan. Mana kalimatan? Kalimatan. Kata. Min al-qa'ima. Min. Dari. Al-qa'ima. List atau daftar. Daftar ba. Antum lihat di situ ada dua, e, dua daftar kalimat. Alif ada ba. Antum di sini diminta untuk memilih kata dari kelompok ba yang sesuai tunasibu yang sesuai yang cocok al-kalimah kata al-lati yang fil qaimah alif yang ada di al qaimah daftar alif m hmm, antum di sini antum di sini diminta untuk memilih kalimat yang ada di daftar ba Yang ada di uh, list ba di kolom ba yang sesuai dengan kata yang ada di kolom alif ah uh. Antum paham insyaallah? Baik. Kita tanya minta ikhwan dulu untuk menjawab. Ha, nah, pada tidak satu dua soal. Siapa mencoba mau coba? Silakan. Mane akhir kirim? Fadlan. At-thalibu. Sekali lagi At akhir Iqra' mardana khra? At-thalibu. Nah. At-thalibu artinya At-thalib mana at-thalibu? Uh, murid. Murid. Nah, kata yang sesuai dengan at-thalibu di daftar ba? Di kolom ba. Atau atau ibu maksurun. Atau ibu maksurun. Ma mana maksurun ya kawan? Patah. Patah. Antum ah. nah, berarti sini anaknya murid tersebut patah. Banyak. Bisa, bisa, bisa benar. Tapi uh, uh, masih cari-cari yang kalimatnya sesuai. Jawabannya masih kurang Terhantu. Coba-coba yang lain. Nah, siapa, yang, siapa yang menjawab? Manajip. Terhenti. Apalibu maridun? Apalibu maridun muntaz. Apalibu maridun? Nama nama apalib maridun ya ki? Doktor, eh siswa itu sakit. Tapi sakit. Ah istnan, hah? Mana istitik istnan? Fadli akhir kerip. Fadli ya ki? Adukan. Hmm, adukan. Cari kalimat atau kata yang sesuai, yang cocok dengan kalimat addukan di <coughs> tabel bah. Baksur. Adukan maksur. Ma Mana maksur? Antum mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Maksur artinya patah. Tidak mungkin e, jawabannya adukan ad maksur. Nah, addukanu. Maftuhun Faktuhun. Maftuhun Baik, kita buka untuk para pendengar di rumah. Tafadhol. Baik, silakan lagi pada para penanya dan jawab. Kita angkat. Asalamualaikum. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam wa wa wa Dengan siapa Ummi di mana? Dengan Ummu Sri di Kelapa 2 Wetan. Baik, baik. Ummu ada bukunya? Ada. Alhamdulillah baik. Kalau begitu, Ummu lihat halaman 16 sekarang ini ya. Iya. Baik, di, di nomor 3 sana, at-tuffahu. Tafadhal, cari kalimat atau kata yang sesuai. At-tuffahu latiidun. At-tuffahu la Ladidun Ladidun Ladidun La Muntaz Ladidun -la. Sekali lagi umu Ladidun Ladidun hmm. Dibaca dengan lengkap At-tufahu At-tufahu Ladidun Nama ha -ha. mana At-tufahu Ladidun Apel itu lezat. Masya Allah Masya Allah Jawab sahih oh, ya afwan Sahih Alhamdulillah Benar al uh, Kedua uh, Afwan yang keempat Al-ma'u Al-ma'u Harun Al-ma'u Harun Nama mana Al-ma'u Harun umu Air itu panas Masya Allah, Barakawfikum Teruskan Al-Hajaru Al-Hajaru uh... Nama Al-Hajarumu Sakilun Al-Hajaru Sakilun Muntaz nah, Pergi makan, Umu Al-Hajaru Sakilun Batu itu berat Muntaz Al-akhir Teruskan Al-Qolamu Maksurun Al-Qolamu Maksurun Masya Allah, Barakawfikum Maknanya, Umu pena itu patah Masyaallah barakallahu fikum Om baru saja belajar bahasa Arab apa sudah pernah belajar bahasa sebelumnya uh, uh, ini mengikuti aja Sudah pernah belajar bahasa sebelumnya sebelum ini? Uh, baru sedikit Se sebelum ummi di radio raja ini apakah sudah pernah belajar bahasa Arab uh, sebelumnya Iya sudah sudah ikut uh, di Sorof Nahnu Tayib masyaallah barakallahu fikum Tayib Ya jazakallahu khairan Eh uh, jazakillahu khairan Ustaz Jazakallahu khairan ya. Assalamualaikum Tayib jazakallahu khairan kepada muslimin kepada dua Wetan Baik. Tafadhal. Kita terima kembali ya bagi para pendengar yang ingin menjawab di 823 6543. Baik. Assalamualaikum Asalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana? Di al Di Rawlum. Baik, Wanasrullah. Abrasel punya bukunya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, ah, uh, fadhala gambid antum lihat halaman 16 kayak gitu, Fi ya. Ya. Baik, tafadhal antum mulai at-talib. Al-taalibu maridun maridun mana al-taalibu Siswa itu sakit hmm, sahih alhamdulillah benar Baik, istithna ad-dukanu maftuhun ad-dukanu maftuhun terjemah apa itu ad-dukan ad-dukan apa itu nah buka maftuhun terbuka barakallah baik nah salatha at-taha Lazi'fun At-tuffahul ah, ah, at Lazi'fun Lazi'fun Lazi Lazi Lazi Lazi Lazi Lazi Lazi Lazi. Mantaz, barakat Allah fikir Faham, ya, cukup? Ya, cukup ah. ya, ah. JazakAllah khair kepada Abu Nasrullah Silakan bagi para pendengar Yang ingin menjawab sisa pertanyaan dari tamrin yang ketiga ini 823-6543 Baik, kita akan kembali silakan di 823-6543 Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Iya. dengan siapa ahli, di mana? Ibn Saleh, dan Bila Nusa Indah Ah, Saleh Ibn Saleh Ibn Saleh, antum punya bukunya? Maaf Baik Istamir ya, Ibn Saleh Teruskan ahli, Al-Ma'u Al-Ma'u Harun Harun, mana Al-Ma'u Harun? Hari itu panas Baik, Barakullah Fikm Istamir, teruskan Al-Hajaru Thaqil Sekali lagi ahli, ya, maraton akhra, Antum baca sekali lagi Al-Hajaru Thaqil Thaqilun Al-Hajr al-Sakil Masya Allah, Barak Allah fikir Bagaimana Ma Al-Hajr al-Sakil? Batu itu berat Al-akhir Al-Qolamu Maksud Ma'am Ma'amnya? al, al Ma kolam, kolam apa? Uh, hutan itu pecah Patah, Barak Allah fikir, Masya Allah Hayakumullah Cepat <coughs> Ya, jazak al-akhir kepada Ibn Saleh ya Di Filanusa Indah Tapi, Masih kita terima di 823 6543 Silahkan bagi antum yang belum... Mencoba di 823-6543 akan... Assalamualaikum Hello, Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam assalamualaikum. Wa assalamualaikum. Dengan siapa? Alhamdulillah, Ibrahim Masya Allah, Pak Ibrahim Al Al ada, ada Saya ada, saya saya Saya ada, saya saya Saya ada, saya saya Saya ada, saya ada ada, mungkin Saya ada, saya ada Saya ada, mungkin Saya ada, saya ada Saya ada Afwan, saya mahu menjawab Kalau tidak nanti kita informasi di Selepas kajian. Lah, anak mati jawab. baik. Insha Allah. Insha Allah yang mati. Insha Allah. anu, tae, ya. Tae, Insha Allah. Tae, Insha Allah. Bagi nafas Allah Raja, Insha Allah, bapak. Tae, bagi fikrah malam ya silakan di belakang. Akh tadi ya di 823, 6543. bagi antem yang ingin menjawab pertanyaan atau ingin bertanya perihal pembahasan kita pada materi malam ini. Kita kembali. Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung Baik ah, ah, Adi, Antum punya bukunya? Ada Ustaz Baik ah, Ana akan berikan soal di luar dari bukunya Yang di luar dari pelatihan bersantri Antum siap Insyaallah. Allah jawa. Ana akan berikan kata-kata pertama Antum meneruskan Cari dengan kata yang sesuai Nah Baik ah, Siap? Siap Baik Al maktabu, al maktabu titik Al maktabu pohon. Nama yang kedua lagi? Al maktabu, al maktabu maksuron. Maksuron, masya Allah. Barakah Allah. mana al maktabu maksuron? Meja itu patah. Nama. Barakah Allah. Baik. Selanjutnya, Isnul Kamis 9. Al waladu. Araw al waladu maridun. Al waladu maridun. Masyaallah, barakallahu fik. Mana al waladu maridun? Mati terus, eh, dia sakit. Sakit. Barakallahu fik. Baik, Soal ketiga. Soal ketiga. Ah. Al min dilu. Titik. -titi. Hmm. ajib. Apa? Sang ya Ajib. Al min dilu. Ta min dilu. Nama ya khí. Kita tunggu jawabannya. Ma mana Al-Mindil? Sabutan. Sabutan. Hmm. Ah, Anton bisa tidak jawaban apa saja? Al-Mindilu. Hmm. Al-Mindilu katsirun. Katsirun. Ah, Al-Mindilu katsirun. Ah, sabutannya tadi. Baik, ini jangan salah. Warakallahu waikum. Jazakallahu khairan. Semoga kemas-kemas saja. Dicubit. Baik. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep. Satu pendapat kembali di 8236543 akan kita terima. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam. Iya. Dengan siapa, Mei? Di mana? Dalam rumahmu, Aisyah di Kuala Lumpur. Tep. Aisyah ada bukunya, insyaallah. Tidak. Ada jenis monitor. Kenapa? Bagaimana? Monitor. Telefon sedikit keras suaranya, Umi agak kecil. Monitor. Ah, oh, tep, tep. Barakallah. Tep. Uh, Anna akan berikan soal di luar latihan ini, Umi Siap. Tahid. Al Babu. Titi titi. Al Babu Mabuhun. Tahid. Barakallah Fikam. Tahid. Soalan sani. Al Labanu. Titi titi. Al Labanu. Mana Laban? Al Labanu Harun. Al Labanu Harun. Tahid. Soalan sari. Soal ketiga Al Hisanu. Titi titi. Al kafan wa -al tifun. Al kisaman sekarang ni apa? Wa tifun. Wasihun atau mana wasihun? Wa tifun. Wa tifun. Okay. Oh wa baik, al barisan wa kifun. Tapi betul kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Asal apa tu? Alakhir. yang terakhir. Al komin so titik titik. Al komin. Hmm. Kita tunggu. Al-Qamil Yusuf Al-Qamil Yusuf Jadidin Al-Qamil Yusuf Jadidin Muntaz Barakallahu Alaihi Wasallam Cukup nah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita lanjutkan uh, Tadi barusan sedikit menguji uh, mufradat yang telah kita pelajari Sengaja anda memberikan soal-soal yang keluar daripada latihan Tapi insya Allah tidak keluar daripada apa yang telah kita pelajari hanya tinggal nanti antem sering mengulang, sering latihan, insyaAllah lama-kelamaan terbiasa. Di bagian bawah halaman 16, Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah. Sedikit eh, perhatian sebentar. Eh, yang kita pelajari adalah bahasa Arab Fushah. Kita tidak paham bahasa Arab Aminah. Ya. Jadi ada beberapa penelpon yang tadi sampai ke kita berbicara dengan bahasa yang tidak kita pahami. Bahasa Ammiya. Saya tidak paham bahasa Ammiya. Dan kita sini tidak mempelajari bahasa Aminya. Kita mempelajari bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran dan yang dipakai dengan As-Sunnah. Dan ini yang kita akan pelajari. Al-Kalimatul Jadidatu. Kata-kata baru. Al-Kalimat maknanya kata-kata. Al-Kalimat jama'at daripada Al-Kalimah kata. Al-Jadidah yang Al-Jadidah yang baru hulw hulma mana hulw ya, akhwan manis maridun sakit sakit addukanu addukanu poko poko ghaniyun ma mana ghaniyun kaya kaya, kaya. barakallahu fikum tawilun tinggi panjang eh. ah tawilun tinggi. Tinggi. Tinggi. tinggi atau panjang bisa juga berarti panjang faqirun Miskin miskin, nah, Kasirun Pendek, Pendek. At-tufahu At-tufahu At-tufahu Barakallah fikir Baik Baik kita masuk ke Safah Saba'ata Asyar Halaman tujuh belas <coughs> Halaman Tujuh belas Untuk Ada beberapa pertanyaan Baik Baik Baik berkaitan dengan pelajaran kita Ya dari uh, Abu Nuaim di Bekasi Nah Ustaz, kenapa pada pelajaran ketiga halaman 12 belas ya. Al-Islam dibaca Al? Sekarang tidak, bagaimana cara membedakannya? Al-Islam dibaca Al. Saya kurang paham maknanya bagaimana? Seperti di sini Al-Bahru. Al-Bahru. Seperti Al-Bahru. Al-Bahru. Kemudian Al-Falamu kenapa di sini? Ah, nah, sekarang Al-nya tidak tidak terlihat Al. Oh, ya. Nanti Insya Allah ini akan kita baca sekarang di halaman 18 ini, di halaman 17 ini. Ini akan sementara lagi kita akan menjelaskan Ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang warakun Apakah ada arti lain selain kertas? Ya warakun seperti yang pernah saya sampaikan Juga bermakna daun Kalau dimutlakkan saja Maka maknanya kertas Tapi ketika antum bilang warakus syajar Warakus syajar Syajar artinya pohon Warakus syajar maknanya daun tapi secara uh, secara asal maknanya dimutlakan maka dia artinya kertas Kembali satu lagi pada bab ini Isim-isim uh, atau kata-kata bendanya dimasuki oleh alif, alif lam Sehingga dibacanya mengikuti huruf samsyat atau kemarihnya Kemudian sini kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdidnya Harus ada tasdidnya, bagaimana Akhi? Anak belum paham? Iya. Yang pertama, apa makna wazirun? Wazirun, taib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 Oh iya, ini akan insya Allah kita akan jelaskan di halaman ini insya Allah. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan antum yang barusan tadi, ada dua pertanyaan yang berkaitan. Insya Allah akan kita jelaskan di halaman 17 ini. Baik. Uh, kita baca. Istama' jirin. Ada al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu. Wal-huruful syamsiyatu. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyyah al huruf artinya huruf-huruf al qamariyah mana al qamariyah al al qamar mana al qamar bulan, bulan. bulan. isinya apa kaitannya huruf ini jadi bulan Lalu ada al huruf as -shamsiyah. ada huruf-huruf yang as syam mana as syams tadi matahari huruf-huruf as yang bersifat matahari apa maksud daripada maksud ini antum antum lihat nanti insyaallah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 Huruf kumariah yang lain, jim. Al-jannatu. Al-jannatu. Dan seterusnya nanti kita akan baca. Antum sekarang lihat, al-huruf asyamsiyah. Al-huruf asyamsiyah. Ada tak seperti, At-tajiru. At -ta tak? Lalu ada uh, huruf asyamsiyah yang lain, Sa' As-thawbu. As-thawbu. Antum hmm, lihat, dal adiku adiku lalu ada zal az-zahabu ad az-zahabu hmm. kalau antum perhatikan dari dua huruf-huruf uh, ini huruf-huruf yang tergolong dalam huruf-huruf Lebih apabila al-huruf asyamsiyah antum akan temukan perbedaan yang unik di sini antum lihat di kalimat al-abu al-abu al-babu Lalu antum bandingkan dengan huruf huruf syamsia, at atau jiru, asaubu. Antum apa yang antum bisa tangkap daripada beberapa contoh ini? Kalau huruf-huruf komaria antum akan temukan aliflamnya jelas, al-abu, al-abu. Lalu al-babu, al-babu. Aliflamnya jelas antum dibaca. Ketika antum lihat contoh-contoh pada huruf shamsia, al huruf shamsia antum temukan at -tajiru tajiru alif lam lamnya masuk ke huruf yang selanjutnya lamnya melebur dengan huruf selanjutnya attajiru maka ditasydid karena lam asalnya tadi matil bergabung dengan ta maka menjadi tasydid sehingga al alnya tidak jelas akan tapi dia masuk ke dalam huruf selanjutnya attajiru bukan altajiru kalau antum baca altajiru tentu salah makanya benar jawabannya karena lam ini melebur dengan ta dia beri tasdip Lalu kita baca at -tajiru. Kemudian Sa As-saubu hmm, Juga Bukan tidak antum baca Al-saubu Tapi As-saubu Al Dan begitu seterusnya hmm, Di sini Huruf-huruf uh, Atau kalimat-kalimat Atau kata-kata yang kita baca alif Aliflamnya jelas Maka dia masuk ke dalam kategori Al-huruf Al-qamariyah ada pun alif lam Lamnya yang masuk ke huruf setelahnya Atau dia lebur dilebur dengan huruf setelahnya Tidak jelas alnya Tapi masuk ke huruf setelahnya Maka dia masuk ke dalam kategori Al-huruf asyamsiyah as Ini penting dalam hal pembacaan Dalam hal bacaan Ketika antum menemukan kalimat Al-babu tanpa harakat Antum tidak akan salah Tidak mungkin antum baca Al-babu Ab-babu Ab-babu Tidak Lamnya tidak masuk ke Huruf selanjutnya maka nah, Karena dia masuk ke dalam kategori Alhuruf alqamaria dan di sini antum diberi list beberapa eh, puluh kata di sini sampai 28 kata masing-masing alqamaria 14 asyamsiah dan 14 di sini keseluruhan huruf-huruf baik yang tergabung dalam alqamaria maupun asyamsiah. Tapi kalau antum tidak tidak ha, tidak hafal pun insyaallah kalau antum sering membaca antum manti lama kelamaan akan mempunyai apa namanya Kemampuan untuk membedakan Mana yang dibaca alif lamnya jelas Yang masuk ke dalam kategori al-kamariya Mana alif lamnya Lamnya yang masuk ke Atau lebur ke dalam huruf setelahnya Atau yang masuk ke dalam kategori al-huruf asyamsiya Baik, kita akan baca bersama-sama Kita akan sering mengulang-ulang Insya Allah nanti dengan begitu Mudah-mudahan lebih jelas Baik, istamek sumakarit Hei ya, kawan Istamek sumakarit Dengan kemudian diikuti Kita masuk ke al-huruf al al-kamariya dulu al abu al abu faid al babu al babu al jannatu al jannatu al himaru al himaru al khubzu al khubzu antum lihat sin filmnya jelas terlihat lamnya tidak masuk ke dalam huruf setelahnya tapi dibaca jelas al ainu al ainu al ghada'u al ghada'u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 Al-Huruf Al-Famariyah Alifanya jelas Kita masuk sekarang Al-Huruf Al-Syamsiyah Istanetik At-Tajiru At-Tajiru At At At At At At-Tawbu At-Tawbu At-Diku At-Diku At-Dahabu At-Dahabu At-Rajulu At-Rajulu At-Zahratu At-Zahratu At-Samaku At-Samaku Al-Samsu Al-Samsu Al-Sadru Al-Sadru Al-Sadru Sa, Sa Sadru Al-Sadru Baik Al-Dhaifu Al-Dhaifu Al-Talibu Al-Talibu Al-Zahru Al-Zahru Al-Lahmu Al-Najmu Al Al-Najmu ah, Yang barusan kita baca masuk ke dalam kategori mana, ikhwan? Ya,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 Banyak sekali kalimat-kalimat yang nanti tidak akan antum Temukan harikatnya, tidak akan terlihat Tanda-tanda bacanya, maka ini sangat Membantu, pelajaran ini sangat membantu Untuk bisa membedakan mana alif lam Yang kita baca dengan jelas, yang masuk ke dalam Kategori alif lam kamariya, mana alif lam Lamnya yang masuk ke dalam huruf setelahnya Dalam masuk kategori al-huruf al -huruf ini penting Ana minta salah seorang ikhwan, baca Al-huruf al-kamariya, terfadal Al-huruf al-kamariya, terfadal Terfadal ya, kari-kari, ikhra Al-abun, na'am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 Tajiru, Nam. Asalubu, Nam. Adaiku, Sekali lagi, okay? Adaiku, Adiku, Adiku. Ah, di sini, antum perhatikan dia kasrah. Di, Adiku, Ad -di dia terlihat sanakan seperti fathah. Penulisannya di sini kasrah diletakkan di bawah tashdid. Kalau dia diletakkan di atas tashdid, maka dia fathah. Tapi kalau diletakkan di bawah tashdid, maka dia kasrah. Fodholi, okay? Stemir at-biqun na al-dhahabu at ar-rajulu az-zahratu as-samaku ash-shamsu as-sadru ad-dayfu nah. nah. fikum tayyib ini uh, al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asyamsiyah al tayyib mungkin diberikan kesempatan bagi para pendengar untuk bisa ikut serta silakan bagian itu para pendengar wajah yang menyimak Pembelajaran bahasa Arab ini untuk bisa menghubungi di 8236543 Assalamualaikum Waalaikumsalam al warahmatullahi wabarakatuh ya, Dengan siapa pak? Di mana? Dengan Pak Nana dari Jadual ini oh, pak, pak Nana ada bukunya? Ada Ustaz Baik, barakallah Dibaca Pak Anak, al-huruf al-qamariyah Al-abu Sekali lagi Pak Anak? Al-abu Naam Al-babu Naam Al-Jannat Ya Al-Himaru Jaiyid Al-Hubzu Naam Al-Ainu Naam Al-Goda'u Naam Al-Qumu Sekali lagi Pak Anak Al-Famu Naam Al-Qomaru Naam Al-Kalbu Naam Al-Ma'u Naam Al-Waladu Jaiyid Al-Hawa'u Naam Al-Yadu Al Al MasyaAllah Barakallahu Fikun Syukuran Pak Anak Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum tapi kita berikan kesempatan kembali bagi yang di belakang Panana di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ah. Assalamualaikum. Ya. Ya dengan siapa ini? Eh, terputus. Iya. Tanya adik kita. Tapi terputus. Silakan bagi penerima yang lain di 8236543. Tapi kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, asalamualaikum wa wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Ahmad Jazati. Ikram Pak ya? Ya. Ya, Pak, aku ada bukunya, Pak. Insyaallah ada. Baik, silakan dibaca Al-Huruf Asyamsiyah. As At-tajiru. Uh, Pelan-pelan, Pak. At-tajiru. At-tajiru. Naam. Ats-tawbu. Naam. ad Ah, nah, sekali lagi, Pak. Ini uh, Asyamsiyah. Adz-dzahabu. Adz-dzahabu. الذهب نعم الرجل نعم الزهر جيد السنم نعم السنم نعم الصدر نعم الضيف جيد الطالب نعم الطالب نعم الظهر نعم اللحم اللحم طيب امم النجم ان بارك الله فيكم طيب صحيح شكرا صحيح Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan setelah penambahan kembali kita berikan kesempatan. Assalamualaikum Baik, terputus dost silakan bagi antara pendengar di 823 6543 untuk pembaca huruful qamariyah dan hurufus syamsiyah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? Dengan. Umi Ami di BCI Makassar Sari Sulawesi. Ah, ini Om Ami. Ya. Baik, saya akan bacakan beberapa kata. Umu menebak apakah ini al-huruf al-qamariyah atau asy-syamsiyah. Al Cukup umu menjawab asy-syamsiyah misalnya atau al-qamariyah. Siap umu Ya. Baik. Al-jannatu. Al-qamariyah atau asy-syamsiyah? Al Al-jannatu. Al-qamariyah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, uh, al-qamaru. Ko... al-qamariyah. Ha -ha. Ya. Al-Qamar. Al -Qumar. Termasuk qamariyah apa syamsiyah? Al-Qamar. Al-Qamariyah. Masyaallah, mantaz, barakallahu fikum. Al-Kalbu. Qamariyah. Al-Qamariyah. As-Sadru. As-Sadru. Zamdiyah. As As-Syamsiyah, baik. Ar-Rajulu. Amda... Syamsiah atau al-qamariyah ummu? Al-qamariyah. al, al, al A Sekali lagi ar-rajulu. Ah, apakah dia al-qamariyah al atau syamsiah? Syamsiah. Kenapa sebabnya umu syamsiah ini ar-rajulu? Karena Karena lamnya? Lamnya. Hmm, lamnya kenapa lamnya? Masuk ke dalam huruf setelahnya, ra ar-rajulu. Dia tidak dibaca al-rajulu. Al al al Paham umu? Insyaallah. Tayyib barakallahu Cukup yakfi. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin di terjemah, baik? Di terjemahkan, baik. Baik. Setelah itu mari kita terima kembali. Baik. Al Abu. Antum lihat Al Abu. Mana Al Ab? Bapak Beberapa kalimat, insyaAllah di sini sudah bukan hal yang baru bagi kita. Tadi ada beberapa yang mungkin perlu ini. Atau Antum tanyakan mana yang belum paham. Biar tidak semua harus dibaca. Baik. Kita angkat kembali. Pak Umar ada yang ingin bertanya ke terjemah ini. Asalamualaikum. Halo. Halo. Iya, asalamualaikum. Dari mana, Umi? Dari Umi Yazid. Di mana um Yazid? Iya. Di mana, Umi? Di di Karang. Oh, taip. di Karang. Ya. Umu, ada yang ditanyakan atau mau baca? Ini mamaknya Asaubu. Oh, Ia mana? Umi. Asaubu. Asaubu atau baju? Oh, Asawbu sama dengan baju. al khamisu baju. Baik. Okay. Okay. Ada lagi umu? Uh, enggak anda mau baca umu? Boleh. Baik, okay, silakan. Alif lam uh, al huruf al qamariyah, silakan, fadzal. Al huruf al qamariyah. Oh, al qamariyah. Ya. Ya. Dari awal, silakan. Fadzal dibaca. Umum huh? yeah. ada bukunya? Ah? Halo Umi. Tuh? Ya. Ada bukunya. Silakan baca umu. dari nomor satu dari Al. Al, Al, Al ini ya Al Qumariah dulu ya. Iya Al Qumariah oh. dulu. Silakan Umum. Iya. Oh, Al Abu. Naam Al Babu. Iya. Al Janatu. Ma mana Al jannatu Umum? Surga. Naam Kait. Al Himaru. Al Himaru. Iya. Al Kubizu. Al Kubizu. Ma mana Al Kubizu? Rati bahasa Rati 6 nah. Terus Al-Ainu Baik Oh Terputus-putus oh, saya Baiklah Pada bumi terputus sayang sekali silakan mungkin Nanti bisa menghubungi kembali Di 823-6543 Ya silahkan Terempuan yang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Dengan siapa Di mana Dengan Harun Dijasimulia Sedikit-dikit dirikannya Monitor radionya Ya, ya, ya Pak. Silahkan Baik, Pak Harun Ya betul Ada bukunya ada Ustaz. Baik, silakan dibaca, Pak. Al-huruf asyamsiyah. Iya, Ustaz. Iya, tafadhal. At-taj. Ya, istemer, teruskan. At-taw. Naam. Naam. As-saddu. Naam. Ar-rajulu. Naam. Az-zahrat. Mana az-zahratu? Ah, bunga. Bunga. Baik. As-samak. Mana as-samak? Ikan. ada gambarnya, alhamdulillah. As-syams. Naam. As-sadru, ah, as Ma mana mana as-sadru? Dada, dada, dada as santa Abdaifu Ma Mana mana abdaif? Lemah ya, sasya? Ah, lain pak, itu abdaif Abdaifu, lemah ini abdaif Abdaifu, amin ah, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim abdaifu. Baifahu Wah. Siapa yang beriman kepada Allah Rasulullah? Al tamu, akhirnya? tamu Tamu, barakallahikum hmm. Ta Ya, sah, abdaifu tamu Abdaalifu -ta Ma'am nah. Al-Zahru Al-Zahru Al jelas mm, ma Al-Zahru al jelas Al-Zahru al itu Tunggung Tunggung Tunggung Tunggung Tunggung al Al-Lahmu Al-Lahmu Mana Al-Lahmu Daging Daging Tunggung An-Najmu An-Najmu Mana An najmu, -najmu. Ma man -najmu? Dintang Ah, santa Barakallahu fikum Yakfi. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita lanjutkan Halaman 18 ia menjadi penutup pelajaran kita malam ini Tamrinun Tamrinun <tuh> Ikhra' Al-Kirimat Al-Atiah Waqtubha muraiyan Kawaida nutqil hurufil kamariyati Wasyamsiyyati Ikhra' Mereka mana ikhra' Bacalah Al-Kalimat jamak daripada Al-Kalimah Kata-kata Al-Atiah Berikut atau di bawah ini Waqtubha Wa Dan Uqtubha Uqtub Tulis H Tulislah H H kembali ke Kata-kata tersebut Dan tulislah kata-kata tersebut Mura'yan Dengan memperhatikan Dengan menjaga qa'id qa'id hmm. jamak daripada qa'idah id. qa'idah hmm. qa'idah qa'idah masyaallah kita temukan lagi satu kata lagi yang berbahasa hmm. Indonesia tapi berasal dari bahasa Arab nutqil huruf nutq nutq mengucapkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ka nutq pengucapan al-huruf al-qamariyah huruf-huruf qamariyah dan syamsiyah ah. ada yang mau coba tafadhal ya khi? yang ikhwan yang di studio tafadhal ya, fadil البيت نعم إني ماسك القمرية أو الشمسية القمرية أحسنت الديك طيب م. هذا الشمسية ولا القمرية الشمسية طيب المدرس نعم يا أخي المدرس المدرس, المدرس. طيب بارك الله فيه ثم الباب نعم الطالب السكر الدفتر الأخ الرد Al-Rasul Al-Rasul Ya ksih Cukup Baik Barakallah Fadal Teruskan Tidak mengapa salah Al-Wajhu Al-Wajhu Taib Al-Sadiq als Al-Sadiq Naam Al-Quran Al-Quran Naam Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran al, -Quran. As -salatu. As -salatu. Hmm. al Al-ra'su Al-ra'su, na'am Al-is-bah sekali lagi ya khih Al-is-bah Al-is-bah Al-is-bah Taib Ass-sabu Ass-sabu sabu Ass-sabu Ass-sabu Taib Ad-duf Ad-dufru Ad-dufru, taib Al-fajru Al-fajru ad dhohru Do ah naam al ashr al 'asr baik al maghrib al maghribu hmm al isha u. al la baik barakallahu fikum baik mungkin dipersilakan bagi para pendengar yang ingin ikut serta bersama kami apa kabar baik silakan majukan teman para pendengar kita beri kesempatan yang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 At-talibu. At-talibu. At Naam. As-sukaru. Naam. As-daftaru. Ya. Al-akho. Al-akhu. Al, al Ahu. Naam. Al-rasulu. Taib. Al-wajhu. Naam. As-sadiqu. As-sadiqu. Naam. As-sadiqu. Al-qur'anu. Naam. As-salatu. Ah. Sekali lagi, Pak. As-salatu. As-salatu. As-salatu. Naam. Al-Qa'batu Naam al Alisba'u. Naam Al-Isba'u Naam Al-Sabun Al-Sabun Nama-nama Al-Sabun? Al-Sabun ah, Bahasa Indonesia ini Pak Al-Sabun Sabun? Al -sabun. Sabun? Nah, sah. Ah. Al Naam, sah al Fadal Al-Zufru Naam Al-Fajru Naam Al-Zuhru ah, Ini sepertinya al atau Al-Zuhru? Al-Zuhru al Asol, al asru al asru al asru al maghrib al ishau al, al -isha sini ada zuhur ada asar maghrib isha jadi barakallahu fikum syukran pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apabila pertanyaan saya berkaitan dengan orbit al ya yang tidak difahami nomor enam sudut 8 13 dan 14 tojoh bahanya maknanya toya nomor 6 ya. al ainu al ainu artinya Fata. mata al ainu sebenarnya al ainu itu memiliki banyak makna tapi di sini kita ambil salah satu maknanya mata al ainu kemudian nomor berapa lagi 7 7 al ghada al ghada artinya makan siang al ghada makan siang al kemudian yang kedelapan Alfam al alfam nah kita makan dengan alfam dengan alfam mulut alfam mulut 13 dan 14 13 al -hawa al -hawa, hawa al hawa al hawa udara hmm. e, apa lagi udara udara baik al yadu tangan al yadu artinya Tanya. tangan tangan baik baik barakallahu cukup eh demikian kira-kira yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini dan insyaallah pada pertemuan akartan kita masuk ke ad-dar pelajaran ke 4 sekali lagi para para ikhwan dan akhwat para pendengar radio, radio yang berbahagia yang mengikuti pembelajaran kita karena sudah semakin hari demi hari kita banyak mendapatkan mufradat dan kosakata ana minta eh, dari sekarang dicicil dengan cara murajaah tiap hari atau tidak tiap hari mungkin tiap sebelum kita bertemu misalnya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 Nah, lama kelamaan Antum akan mendapatkan perbendaran kata yang cukup banyak dan ini merupakan satu hal yang patut disyukuri Demikian dari saya Subhanakallah bihamdik Asyadu Allah ilaha illa anta Astaghfiratuhu berik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh